Grânga de Aur de Mihail Sadoveanu Dramatizare radiofonică de Octavian Mândruț În distribuție Gheorghe Cozorici Mircea Gulescu, Silviu Stănculescu Răzvan Ionescu Sanda Toma Constantin Dinulescu Tania Filip Elena Nica Nicadlintrescu Valentin Uritescu Regia artistică dan cu ikan Cei e între-nvăță cei mei cei mai buni, Te-am ales pe tine să te jertfesc Sunt gata pentru orice, stăpâne al legii noastre vechi. Tu ai tinerețe, agerime, putere de înfrânare, Minte deschisă, răbdare îndelungă. ce îmi poruncești, iubite de ceneau? Îți poruncesc, întâi de toate, să te duci la Memphis, pe șapte ani, pentru învățătură și a plecată slujire. Oh, de când așteptam această dezlegare? Ferice de tine, Ezhar Eonture! Ferice de tine! Acolo, acolo vei afla despre curgerea timpului din afară de noi despre anul mare, an care durează aproape 26 de mii de ani pământeni, despre cele 12 simboluri, despre cele 7 simboluri, despre înțelesul tainic al numărului 9, pătrarele, hieroglifele și toate câte mai sunt ascunse și veșnice. Te va ispiti sfinxul din deșert cu cap de muiere. Te vor uimi piramidele cu regi înfășurați în scripturile faptelor lor. Dar să nu te pierzi cu firea. Am să rămân un pădurean neînduplecat, cinstit și neînfricat. Carne să nu mănânci, băuturi amețitoare să nu guști. Vei vorbi în limba greacă. Vei vorbi puțin. Dar să asculți orice zvon îndreptat spre urechile tale. Ce mult îți mulțumesc! Încercarea e grea. Puțini sunt aceia care se întorc învingători peste probele inițierii. Dar inima mea îmi spune că tu te vei înapoia viruitor și puternic să-mi iei locul pe acest jils dăltuit în piatră din peștera muntelui ascuns, Când oasele mele se vor cere spre odihna de veci la obârșia neamului nostru. Vei fi astfel cel de-al 33 și de deceneu. Toate le voi păstra în cugetul meu, după cum mi l-ai spus. A doua poruncă este aceea că, după cei șapte ani de slujire și învățătură, când, întorcându-te, vei bănui de departe iubiții tăi munți albaștri, să nu te lași zorit de dorul și bucuria ticneilor, ci, oprindu-te cu corabia în propontida, să cobori la Bizanț, în lumea de acolo, atât printre cei săraci și mulți, cât și pe la curțile înbelsugate, fastoase și desmățate, unde cuzuresc mărimile. Îmi tocmai voi face. Vreau să-mi aduci vești, înainte de a mă săvârși din această viață, despre cele bune și cele rele ale credinței și oamenilor din vestita împărăție a Bizanțului, împărăție care a genunchiat lumea cu bogăția și puterea ei. Nu te voi dezamăgi pentru încrederea ce ne-a arătat, părintea meu. Vei binevoi a primi din tezaurul domnilor acestui pământ atâtea bucăți de aur câte îți trebuiesc Întocmai să-ți iei slujitor din Dacia, unul cu brațe tari, nu cine știe cât de deștept, însă devotat stăpânului său. Iată-te, discipol din Dacia, pe nume breb Chesarion, care ai trecut cu bine vreme de șapte ani prin toate probele de curaj și înfrânare. Și ai meritat astfel să ți se dezvăluie pe rând tainele lumii. Ai de trecut încă o probă, dincolo de care vei putea afla ultimul adevăr. Gata ești să-ți viața și de data asta? Sunt gata. duceți i În scripția marelui adevăr. Uite, uite, mi se deschid două drumuri. La stânga, unul neted, luminat crepuscular de sus. Și la dreapta? La dreapta, o apă mărăștinoasă și rău-mirositoare. Pe unde să o iau? Că ei, ce e din daci? Aici au să stufui, să luas Dacă e greșit, dă inima de ce tău din muntele, ascuns Și am să te scot. Nu. nu. de aici! piei este Bine! Hai să mă rog. Nu. Drumul ușor, dar sigur mă duce la pinire. Nu, nu. Prin laștină trebuie să fie ieșirea. N-are rost să mai aștept. Tată oh, oh. de acasă! Tată de acasă! Nu mă lăsa! oameni nemuritori și oameni sunt zi moritori ești liber și omulgător să se deschide poțile sub noastre ieri. Am băgat de seamă că locuiești în Argyropatria, ulița Zarafilor. La căsă egiptenilor, cum văd? mai. Nu pare levantin, nici asiatic. Are ochii de culoare apei cu răsfrânceri de cer. Pe frunte, între sprâncenei, se întâlnesc trei linii. Pare un om de neam ales. Hai să ieșim înainte ca din întâmplare. Știi? Îmi place. Bănuiesc că are un glas adânc și o mângâiere moale. <gântări> A, nu s-a uitat la noi. Se vede că nu-l interesează femeile, oricât ar fi ele de ispititoare. M-a trecut cu mai sus, de parcă M -a, M -a, nici n-am fi fost. Păcat. A, hai să căutăm altul. Antine, slujitorul și tovarășul meu credincios. Iată, ne ajungem și în Bizanț. Da, mare mirare. E? Flori, bazaruri pline cu mărfuri, petreceri, lume multă, miresme de berbec la frigare, dolf de vin dulce, zarvă și voie bună să tot trăiești. <laughs> Vom colinda străzile, hipodromul, bazarele de la palate până în marginea cu bordele sărace. Tu. Să îmbrie spatele meu, călare pe Cătăl. Eu călare pe măgarul meu, înțeleptul Santambarenos. Gata, stăpudu. Vreți, vreți să țip palosul la îndemână, iar jungherul la brâu, cu ochii să fim în pată, că lotrii de prin părțile noastre ar avea ce învăța de la tâlharii de aici. <fie> vreți o parte și să vedem noi ce să petreceam. <fie> Ah, da, la mănăstirea sa Coudion din Bitinia îl însoțim pe simțitul părinte Episcop Platon. Și ce doriți? stăile pentru dânsul nu-l face să aștepte, e ostenit și bătrân și vine chemat de preamărita împărăteasă Irina. A scos drugul de fier și poarta nu vrea să se deschidă. Și-a de încleștată. Trebuie să fie la mijlocul demon. Constantine, La poruncă. Pune tu umărul și e poarta asta bucurcașul înăuntru, ca să poate intra oascații. da s Bătrânul monahă era cât face să cadă de pe măgalul. S-a deschis! S-a deschis poarta! Oh, oh fratele meu, apropie-te să-ți pot mulțumi. Mm. Mulțumirea este a mea că am putut fi de folos ființiei voastre. Dar cine-i, Neta? Sunt Chesarion Breb, călător de la Egipt către Dacia, patria mea. Ai fost sub ascultare pentru învățătură la Memphis? Da, acolo. Atunci doresc să te cunosc neapărat. Mâine voi fi și eu pe aproape de locul unde te vei afla domnia Oh, prietene. Mâine voi fi într-un loc unde intră prea puțin mm, Ba, cred, al meu, că ne vom vedea într-un loc unde intră prea mulți Palatul Elefterion. Reinte! Bine, slăbita împărăteasa Lumii, Mărita Vasilisă Irina. Oh, iată pe Alexie Polemarcul cu urmăle în preoștini împărătești. Deci este vorba de un sfat de taină. Uite, se vede din urmă și Eftihie sau cu tămnița. Da, da, da. Dar tot ha Hadâmbul este cel mai sus în ochii împărătesinii. Mm -hmm. pe Polemar, Alexie, mărturisește prealăudate împărătese dacă neliniștirea vechilor mercenari ai marelui împărat răposat caurianul poate fi cumva potolită cu bucăți de aur bătute cu chipul său. O, de sigur, de sigur. și în cu pe mar de vin într mărirea Vasilisei, Irina, oștenii vor uita de războile cu varvarii, păgânii ismailiteni. Vor uita și de apucăturile de iconoclaști Nu-i așa? Se vor dezbăra oare de asemenea năravuri Dacă voi deschide tezaurul împărătesc și voi plăti bine? Da, da, fiindcă, iertare măria ta războile și hârdia erau bune și pentru a devasta pifnițele, cămările și tainițele învinșilor mm -hmm. Se zvonește că unii oșteni nu trăiesc nătești ascunse într-un scaunare a lui Constantin cel tânăr, fiul Basilise Irina, și a lui Leon împărat. Oh, nici de cum. Nici și. De cum. Ar mai fi ceva de făcut, după umila mea părere, strălucită de spina Bizanțului și al lumii întregi. Ce anume? Spune rogute, te mare logofat, stabri. niște schimbări mărunte. Bună oară! Să mutăm taberele din Armenia în Bizanț! Iar oștenii de la Bizanț să-i trimitem într-o nălucire gramnică de război Către hotarele ismailitenilor. Pentru ca pe cei învechiți în rele să-i taie și să-i săbile vrăjmate <laughs> Mi se pare că ai dreptate sta vrei. Așa încât aici, în capitala lumii, să fie pace, liniște Eftihie? Da, Măria Treci la Socotel repezi Da Câte sihle de aur să-i înmânezi cinstitului nostru polemar, Alexie? Păi, să adunăm, să mulțim, să adăugăm 100 o o mie, 7000 Să rutăm dreapta doamnei Țării și mulțumiri pentru bunăvoința Împărătesei pământului. Oh, Alexie Polemar! Din toată inima, numai să fi mulțumit, domnia ta, care, de fapt, ești prietenul cel mai bun al fiului meu mult iubit și viitor împărat, Constantin. Aduceți, grabnic, traiere de purpură și aur, bununa, cercei grei, mantia. Hai! Fără zăbavă, că e dimineață albă și vasilisa se băiată, Are să meargă la liturghie între muzici și acțioane. călări în sale de aur pe marginea convoiului. Condurii, râul, vădurile. Înlături. Corunca, vezi că te cheamă ca pe moștenitorul tronului de la Bizanț? Păcatele mele... Nu stai Să ne tupinăm acolo pe margine, sub la acela, ca să-l putem vedea mai bine pe Vasilisa și pe vlăstarul ei. Așa. Să o cântaresc și să îl prețuiesc pe tânărul ei mânzi pe care l-a înlăturat de la putere tot ea, ca să împărățească singur. Suntem-te, Părinte Platon, nu voiesc să fac decât bine. De unde ai aflat că voi fi în catisma la <laughs> Puținul meu știut prieten este fără nicio răutate. părătea a luat parte la luptele din arenă numai cu chipul. Pe dinăuntru ei urește ca și stavric pe petrecerile vulgului. Era cel mai bun prilej să-i treacă pe dinainte dregătorii cu pricinile lor grabnice pe după draperiile catismanei, în timp ce în arenă se desfășurau întrecerile sub ochii injectați ai mulțimilor și în lor de desfătare. Așa e. Ți-a spus pe suflate că pruncul împărătesc trebuie să fie însurat cu o fată de neam din Bizanț. Și că planul de încuscrire cu pusului s-a fost desfăcut Iar Stavrichie a trimis spre sa cu pricina vorbe de împăciuire Mă uluieși, Chesarion, Acestea sunt adevărate, dar domnia ta Nu le putea auzi din mijlocul mulțimilor Unde urmăreai nu petrecerea, ci chipurile oamenilor mm. Unele lucruri pot fi înțelese chiar pe dincolo de vedere și graie Și ți-a mai spus mărita Vasilisă, dacă nu ți este cu supărare, să te duci grabnic la adunarea de la Nikeia. Nu tocmai. Dar nu te grăbi. Nu te grăbi și nu-ți face griji, prietene. Fiind credințat că s a îndulcit de mai înainte limbile celorlalți și lucrurile acolo vor merge bine. În afară de asta, stăpânul trebuie să aibă întotdeauna dreptate. Faptul că te-am găsit pe domnia ta este cea mai rară floare din lumea asta. Oh, domnul meu, te poți bizui pe mine. Îți voi da deci sprijinul în tot ceea ce îmi vei porunci ca să îmi plinești rugările Vasilisei. Frate Cesarion, am plutit pe mare cu bine până aici, vezi insula mare Princhipos? Da, e înverzită și frumoasă, ne apropiem din ce în ce mai mult. Că în mănăstirile acestui loc pașnic, între ziduri, stau cu sila în rase cernite mulți domni ai lumii, feciori și frați împărătești din Bizanț și de departe, suror și doamne, o dit să ți povestesc despre ei. Împărăția ne a scos și ne-a lăpădat aici ca pe niște netrebnici. Da, da, da, știi ce vrei să spui? Că și o sunt data e grea. Că ți-au tăiat limba atunci la palat. La petrecere Ei prea mult și trebuia să fii redus la tăcere vorbele îți rămân în gât și nu le poți rosti Te cu ele și ai ceva de spus Este amarnic să fii condamnat la muțenie Dar eu... Eu... Eu nu văd Nu mai văd În tinerețele mele deslujam vulturii din tăriile cerului Și asta încă nu e totul nu mă pot vindeca de groază, înțelegi? De groază nu mă pot vindeca, măcar de-aș putea plânge. Fusesem poftit la masa împărătească de către leu împărat. Erau o zi calde de primăvară, mirosau salcânii și chiparoșii din parcurile întinse ale palatului, cântau păsările, murmurau chitarele pe culoarele și în balcoanele palatului. Pe după havuz, dansau hetairele înveșmântate în voaluri subțiri. Străluceau sălile palatului de aur, de rubine, de peruzele, de topaze. N-am bănuit nimic, oh, n-am bănuit. Purtam veșminte de brocard, eram tânăr, frumos, bogat, iubit, încrezător și, la un semnal, la o încruntare din sprâncenea împăratului, în plină petrecere. S-au evită prin unghierea Hadâmbii, m am lămpit, cu brațele lor multe, aveau niște ochi holbați, cât cepele. Din alt ungher are sărit gâdere în strai roșu, cu rasă, cu fața nemișcată și hidoasă, ca o mască. Slugile i-au mânat sculele înroșite în foc și i-au Apoi s-a deschis sub mine ușa, încât am picat sub podelele acelei sel de petrecere ca o zdranță. Ultimul chip pe care l-am văzut cu ochii mei vii a fost cel al căteului. Mm -hmm. mm. Citat odată. Mm -hmm. de, ce, de ce să tacă? Vrea să-ți spună Marită Crai că știe. Știe tot. Mm -hmm. mm. De unde să știe? Păi, uh, el a fost gâdele împărătesc pe vremea aceea, nu? Cezarion Breg, de ce te-ai închis, ați povestea acesta? Pentru trandafirii neprihăniți care s-au cățărat pe aceste ziduri ale plângerii Și n am nicio vină Constantine! Poruncă, stăpâne! Pregătește măgarul pe Santa Maremos și pregătește Nu Numai decât! Avem de un drum prăvălatic înspre sclipirile Mării Ponticei Un drum lung și cu primejdii din însărcinarea Preasfântului Părinte Platon ne ducem la Amnia cu scrisoare și patru catâri cu desaj de greu. Vezi de palos și jungher? Nicio grijă! un cu smochini sălbatici, și bufnișuri. Este și o râpă în partea dreaptă a drumului și un iezer cu sălce oglindite în apă. Albine, gâze, iată viața, viața care curge din veci spre veacuri fără număr. dintr-o dată, oprește ca cei patru încărcați cu greu, descalecă, iată-mă, ne atacă hoții, îi vezi, ies din desimea rânjiți și cu barbile încălcite, pe ei, Constantine! Nu credează voi că suntem uh, niște gustori fricoși uh, care o să-și lepe de marfa și o să fugă mai decât, uh, nu? Genunchi, mă, okay. Vino și tu, tu, celălalt, să mi te închini. Hai, cine sunteți voi, hă? Maria! Mariața, iertem oameni sermani. Ai miră de viețile noastre. Și ce voiți? Noi, noi nu vrem nimic, mărite, domn. Am ieșit la drumul mare sacunisimo bucățică de piter. Deci, de în paflagonia Mila se cere cu o, Oamenii din ziua de astăzi, afară de Cuviosul filaret, care nu mai are ce împărci, ah. sunt răi de milosti, era mai bine în împărăția acea veche. Ne-a coane și ne-au țipat ochii mai sus pe urmă și coborau către cei sărmani. Ah. Oaste, ah. Răspundeți-mi, când ați dezertat de sub ascultarea mai marilor voștri. Zdrențele de pe voi, uite, zdrențele da. astea, poartă însemne de uniforme. Iertare, iertare. Ați fugit din hotarul amniei? Da, așa am fugit. Dar nu, nu, nu, da. ne sângeți Ia, mine. spune, spune, ați vărsat sânge? Nu, nu, ne trebuie puțină hrană, Maria ta, și ceva bani. În unele sate, adevărat, am lovit pe bogați. Da, dintre aceia pe la care cer în ziua, am pus nici guniți. Mai sunt ce alții ca voi? Hai, mai, mai mm. sunt, mai A, sunt... Necărișiților, lăsați acest tot așa de primejdios ca și cel al războiului. Grăbiți va au umbla cinstit către Bizanț și îi cere măritei Vasilise o milă mai mare decât toate. Căci muierile și copiii voștri se află ostateci în închisoare la Noumera. Așa A. este, așa este, domnule. Ne temem însă că unde spui domnia ta nu vom găsi milă. Săbiile noastre va trebui să le ascuțim pentru o răscumpărare strașnică Îndură-te, domnule, și slobozește-ne Te recunoaștem ca pe un stăpân și Te vom oculi. Ai milă, ai milă și le slobozește Să putem ajunge la muierile și la copiii noștri care putrezesc în închisoare Cine știe dacă vor mai găsi cu suflet Să fie drept ce se spune că se va ridica asupra lumii un vasileu adevărat Hai, hai, hai, hai, hai gata, plecați Plecați la ale voastre, calea! Să mergem și noi, Constantine, Să nu-ți pară rău că i-am iertat și le-am dat drumul. La Amnia, până să ajungem la Cuviosul Filaret, vom găsi un pelhar și mai mare, pe Cârciu Veste vă aduc de la tatăl meu, Chiria Gatocle, Căciomaru. Vă vine oaspete strălucini, din Bizanț. A tras la noi, știe să vorbească cu măgarul lui. Da, da. Iar pe tata l-a dibuind numai decât când a vrut să-l tragă în piept la socotea la bandă. Vine încărcat cu grâu pe catâri. Iată-l, caravana și-a ajuns la boară! Să-o vestim pe doamna Teozva! Hai copii, copii ia. Părereți-vă nădăile din fund! Nimic! Pentru ca trebuie să nu mă tălească rupturile veșmintelor! Hai, acoperim pe văzuturile arăt cu cu-n veșmânt cuvincioși că iei scoatele prin cămașă. du te, te și deschide din fața palatului, să intri pe acolo! Ce mai palat rost de sărăcie Eica. în care n-au mai rămas decât pereții da și da da, Strânge de la vedere rufele atârnate pe frânghiile din copaci și pe din capătul cu bunoiul, repede! Bine-ai venit, bine-ai venit, străine. Oricine-ai fi îmi ești frate. Casa mea îți stă la dispoziție și masa mea te așteaptă. O masă goală, lipsită de toate. Precinstite, Filaret, am adus pentru domnia ta un dar de grâne pe patru catări. Dar știu, știu că aceste bunuri nu-ți pot aduce o bucurie adevărată. De aceea mă grăbesc să-ți predau și o scrisoare. Dar la cine este, dacă mă îngădui să întreb? De la preamilostivul episcop Platon din Sacoudion Da? O, o așteptam Ia de vede de pe acestui înțelept egiptean Egiptean? Cum? Egiptenii nu au ochi verzi și piele albă Neamul meu este din țara de peste Istru Care se cheamă Dacia Deci nu ești egiptean La Egipt m-am născut a doua oară ha, ha, ha, Da, înțeleg, înțeleg ce e un bărbat care citește cu ușurință inimile și gândurile Iată, dragul meu, că-mi apropii scrisoarea de inimă Precinstite Chirie Filaret Poftesc să cunosc și pe a vieții domniei tale, pe doamna Teoza. Da, era aici, adina da. da. Și dacă veți bine voi, amândoi să-mi îngăduiți Doresc a cunoaște și pe copiii da, da, și pe da. pruncii copiilor dumneavoastră Sigur că da Prea iubita mea te, Osma, hai, hai, oascetele nostru vrea să te cunoască. Arată-te din chilie alăturată unde te-am auzit suspină, hai, hai. Iată-mă, și bun sosit, prieteni? De când au ieșit credințe noi în lume, au îmbătrânit zeițele. Domnul meu, aș fi dorit să-ți aștern pe sub picioare covor de sărbătoare, însă domnul și soțul meu, L-a dat unui cerșetor viclean până și pe ultima hey, hey, hey, hey. Covorul era vechi și destinul lui a fost să acopere o suferință L-ai dat, dar eu îl susem cu mâinile mele pentru nepoata noastră Maria hmm. Pentru ziua în care s-ar fi închinat mirelui hmm. său Da, așa este, l-am dat Tot astfel cu o săptămână în urmă s-a dezbrăcat de haina de pe hey, Și de a, a aruncat-o pe fereastră unuia care-i ceruse miluirea Poate că a fost același om viclean care a luat covorul Se pregătește desigur să-și deschidă bazar cu lucrurile primite dar Bucatele aduse de domnia ta prietenele v-am împărți la cerșetori Așa cum am împărțit toată averea moștenită de la părinți Precum și cea adusă de mine ca zestre E, draga mea, numai astfel noi cei născuți într-o bogăție Ne vom putea câștiga un loc în belșugat pentru fericire de-apoi După cum vezi, doamne Chirie Filaret e un mai esteți decât alții Aha. O, Prietene, pentru ființa noastră ticaloasă E nevoie mai mult de dragoste decât de minte bunica te o, o să vă să-l văd și eu pe oaspete oh, Vederea frumuseții eterne Cu ochii mari și negri plin de voluptate. Dar cine este această copilă, doamnă mea? Este Maria. Copila fiicei mele văduvei Patia. Are doar 16 ani. Apropie-te, Maria. Da. Am între lucrurile mele printre altele și un condur. Binevoiește, doamna, îngădui Mariei să-l încerce. Oh, un condur? Un condur de aur? Da, am să-l încerc numai decât. Oh. Începe să se întâmple ceva. Oh. Este ușor și mic ca în poveștile în care un fecior de împărat își caută mireasă. Ia uite, are în vârf un stârg cusut cu fir strălucitor. E? Cum îți vine? Îmi <gă> vine perfect. De parcă ar fi fost croit pe piciorul meu. Așteaptă, Maria. Așteaptă până când vei căpăta și perechea lui. Am să aștept. Da, dumneata prietene, mă privește atât de ciudat. Ce? Voi aveți bani să plătiți? Bani? Grâu curat ca Da? să-l văd, yeah. Bine! Ha? Ce ziceți, îți place? Da, da, e destul de bun. Deci, mi se pare cam ușor. De unde l-aveți? De unde l -aveți? asta e treaba noastră. De la Preacuviosul Filaret? așa -i. Dar la urma urmii ce-ți de unde l-avem? hai, aduceți-l în coace, hai, hai. Saricile sunt afară pe cate. Argat? Da, aici sunt făcării. Aprinde focul, da. făjar, pune la frigare o halcă de darbec. Da, astăzi, pune nu mai ai decât. Stai, da. vezi, vezi s-o cu său, da. în timp ce se frice. Dar să prindă rumeneală, să miroasă până peste șapte hotare. Lasă pe mine, Că e rost de câștig. Da. Cu viosul filaret. A căfătat griu de la Bizanț și l am împărțit săraților. <răzări> Mai al Mai ieri și-a dat de pomană ultima vacă cu vițel cu tot, așa încât copiii dumnealui să e de foame. <răzări> Repede de l că seara asta e petrecere. <răzări> Înțeles, chirie a gat-o călalt. Hai, hai, hai! Ei, ei ce se mă dânjupă de Ha, până se face friptura?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 Agartofle, ia-mi un băști. ia, nu ia uite, am de vânzare o haină băirească, eh? Bună, eh? ia zic cât ai pe. Păi, e purta, ce? Bă? Și pe asta o ai tot de la domnul Filaret? A, Eh, ia-i de aici. Mai am un covor, iau eu. știu. da, da, da, da, da, ca să nu-ți spui că mă cârpă noșescă. Ai ai Adu-ți copila. Am adus-o, părinte, Plato. Se află printre celelalte 20 de mirețe. Arată-mi-o, ca să-i dau vântarea mea. uite mea. uite mai Maria! Sărutăm dreapta Sfinției voastre. Iată-l și pe egiptean. Vrei să spui pe domnia sa, chezarea în breb? Mă mai cunoști, domnule? Dar mi se pare că te uiți la mine îngândurat. Cred că nu te am măhnit cu nimic. Fi liniștită și frumoasă. Mâine ți se alege destinul. Mi se cuvine mie să nădăjduiesc cu asemenea mărire. Spunem dacă trebuie să mă bucur, deși sufletul meu simte altceva decât bucurie. Prietene, de ce nu-mi răspunzi? Împărăția și tihna, domnița, stau în hotare deosebită. Binecuvântare ție, Marie, nepoata prea milostivului Filaret. Dar să nu arăți în jurul tău trufie. Toate miresele sunt rugate să potească la chililele lor, la chilile lor. Punică Da. ce muzică frumoasă se aude în surdină prin sălile palatului Și parcă prin grădină, pe după tufele de iasonie înflorită Cântă și privighetorile, însă adâmbii păzesc la ușile chiliilor noastre și nu numai ale noastre Vă oh, să zic că suntem păzite? Da Nu mă mai aflu liberă ca la Amnia? Copilă, împărăția este nu numai încântare dar mai ales povară și Ui, Da, bunica, știi, am vrut să facem legământ Ce legământ? Noi, cele 20 de fecioare Anume? Ca aceea dintre noi care va fi împărăteasă Să le sprijine pe celelalte 19 care nu vor fi alese <sus> și? Și, și? Și fata lui Gerontie este m-a luat rude. Nu te supăra din atâta Liniștește-te și te culcă Hai, da. hai du-te și te culcă Eu am să mai vechez în chilia de alături Noapte bună, bunica te văz. Noapte bună, Maria. ...și împărați peți, cu vin lăvălind, din butoaie sparte... ...oșteni mărșăluind prin sânge... ...încrâncenarii de săbi și cu stucami... ...vă, ce de groasă! unde tina de acasă cu sărăcia și bună cuvința ei? Adându se repede asupra unor dregători care petrec aici, chiar aici, în palat. Îi țintuiesc cu brațele. Vine gâdele. Uite-l. Le puntaie și nasurile. Frazuri de la lupina fulgerului. Cerule. Întoarne-ne peste noi, coșmarul acesta. de ne din nou liniște, fata. Toată cri va fi lăsată așa, dar ca de jertva. Fie vă milă de un bietor din naștere, ajutați-mă cum un ori o bucățică de pâine. Fie vă milă. E, na, țin un bănuț de aram, dar ia spune de când faci pe orbul? Oh, do nu toți sunt milostivi ca domnia ta, iată stau în fața acestui palat de pe malul mării în care intră multă lume de neam mare, dar cei mai mulți nici nu se uită la mine. Atunci mai țin un bănuț de argint pentru vorbele astea. O, te, Dom, cerul să-ți răsplătească în mit. Uh -huh. Bine, spune, de ce nu să faci veacul în altă parte, pe unde trece lumea mai milostivă? A, a, știți, eu îmi scot totuși pâinea și de aici Da, da, da, da înțeleg, înțeleg, Papius Calinus, marele drăgător al informațiilor, are nevoie de veștile pe care le poți vărsa la picioare într-un anumit ceas al zilei Așa și alt minte. Uite ce e. Dacă ochii tăi, orbi pentru alții și urechile tale ascuțite, pot vedea și auzi pentru mine, cine anume intră în cămările palatului, ai să ai de la mine pe deasupra un ban de aur. O, oh, stăpâne, slavă! Fiind credințat că am să-ți fiu un ascultare și... <coughs> cu ochii mei, cei din lăuntru, mm. am să-i diguiesc pe aceștia ca să ți Așa, așa, pe mâine să ar orb și acum rămâi sănătos și câștig bun pe ziua de astăzi. Ha, na. prea un fețis preamărite eu și domnia Sachezavion Breb. Acest Egiptean învățat la Memphis și bun cunoscător al gândurilor, ca să vă dezvăluim cu durere în suflet unde își petrece zilele și nopțile Constantin, fiul lui Leu împărat, și cu cine. Ce Ci spuneți? <gântu -s> Mărită împărăteasă. Lei s-au strâns și mugesc în bizanțului, bizanțului. Bună oară, Alexis Mozeles cu oștile lui Adastan Golf. <gântu -s> Iar nopțile se adună cu măritul Constantin la o casă de petreceri, cu orgi și fetaire. Și Maria sa petrece împreună cu dumnezei. Petrece. Și am vește demne de crezare că. un împreună. Stavricie! Spetnicul meu cel de taină, tu auzi? Luminată de spină, nu ne mai rămâne după umila mea părere decât să lovim pe Alexe și nimicindul să-l dincolo de mare. Dacă. Dumnezeiasca înțelepciune a stăpânei mele dorește să-i luăm viața, o voi face. Mm. Gândul meu bun îmi poruncește, blândețe, e destul numai ca aceasta să fie în puterea noastră. Am înțeles, prea bună stăpână, asemenea vorbe-mi umplu sufletul de tulceață. Doresc să mai știu ce crede Despina și despre împărătescul ei fiu. Oh, întristată inimă de mamă! Să vie numai decât în fața noastră. Fiind copilul nostru, îl vom mustra și vom rândui să fie dezbrăcat și bătut cu vergile la spate în fața tuturor pregătorilor. Astfel să se facă și să dai acestui egiptean tot ce dorești. Prea da. Preanălțată, doamnă, nu doresc nimic. Se poate. Nici hrană, nici haine. îți sunt datoare. Nu mie, doamnă. Să vină, Constantin! Maria sa, Constantin, încă nu s-a trezit din somnul după amiezii, Doamnă. Să fie sculat și adus de hadâmbi. Pregătiți fără întârziere Vergile. Maria ta, Constantine! slobozește mâna în odaie. Sunt Maria. Maria, soția ta, vreau să te mângâi pentru suferința îndurată. Pleacă! Pleacă de aici! Pacostea vieții mele! nu vreau să știu de tine! nu vreau să știu de nimeni! Mai încet! Mai încet să nu te audă cineva! Palatul acesta este plin de slugi care păzesc orice mișcare a oricui. Nu-mi pasă! A mărita Vasilisa că te răspăi. Cine? Vasilisa? ceea care se pretinde a fi mamă! Păi auzi? Adâmbii! Muții pe culoare! Pleacă spun. De nu te dau afară cu piciorul. Pleacă! Totuși, va trebui ca mâine să mă prefac merit. Să i cer iertare împărătese. Dar n-am să uit jignirea adusă. E, am ajuns verte la hotarile traciei, cerând să lași la voievos barbari. Știu, cu și monahi mă blastă-mă ca pe unii ce sunt. Dar ce zile de glorie ai trăit, viteazule Mihail, mm. la Hunon dracon, Hai, hai să-ți mai torn un pahar, A, așa, hai să ne turnăm și noi. Luptam până la moarte, trâmbițele sunau, tobele băteau în sufletii îngurștenii, da. nu ne sta nimeni în cale. Ce viață, capitane, ce viață! După ce lune, cam prin sânge, dibuiam pivnițile cu vinul. Ah, <laughs> și ce vinuri pe la mânăstiri. Oh, dulci să-ți vei viața și să nu-ți pară rău de ea. Mare bărbat a fost le împărat. A murit după o biruință, dar a murit vărsându-și sufletul în vin. Ce om a fost! Așa nu mai merge. Ce? Ce, ce avem să facem? Să răsturnăm muierea și pe Stavricie care au uzurpat tronul tânărului Constantin împărat. Pe cine mea! Dar cum să-i înlăturăm? Organizăm pe tăcute un complot. niște țării subțiri. Lasă pe mine! Putem alege oameni unuși Orice oștean este de încredere. Trimite misivă șoptită în limba noastră scandinavă pe care nu o înțeleg cei din Bizanță. Că doar din Scandinavia ne tragem noi, vitejii lumii. Primit misivă zic, către toți oștenii dezertori de pe Paflagonia și de pe Aiurea. Am informații că sunt mulți. Abia așteaptă să fie organizați nefericiți de ei. Au ajuns stălhari la drumul mare. Familiile lor zac în închisori. Clar, jos cumpărații care nu știu să țină în mână o sabie. Să vină la cârmă tânărul Constantin împărat. La palat îl avem pe neamul nostru Arnulf și pe Carol, nepotul său. Ei sunt șefii pazei împărătești. Strașnic, așa -i. Trebuie să-i tragem de partea noastră, așa încât cu ajutorul lor, la momentul oportun, să dăm lovitura. Vom lua deci legătura cu ei, neîntârziat. Untule Arnulf! Ce-i, Ai auzit? Ce s-a uit? se mișcă. Ce vorbești? Dar trimis șapte de taină printr-un oștean în zdrențe, dintre cei hoinari și muritori de foame. Avem întâlnire cu el la noapte în Cârciuma de la capătul orașului. Știam eu. Trebuie să se întoarcă vremurile bune de altă dată. Da, proșii, strigătorule. Anunțat, chirie, filaret. Ce se aude cu astea fără număr a săracilor Bizanțului? Așteaptă mm. sunt pline ulițele din pricina lor. Și-au înodat zdrențele, și-au acoperit bubele, se ling pe buze și așteaptă. Așa îi vreau. La ora hotărâtă se vor deschide porțile casei. De bunăstarea ce mi-a dat-o de când Maria este noră împărătească Vreau să se bucure toți săracii se vor Să bucura. se pună trei rânduri de mese încărcate cu bucate Alminteri n-au să capă. Te os, Da, domnule. sunt aici Astăzi e o zi mare Supraveghează rogul dacă se lucrează bine la cuhni Acum vin de acolo Dar Nu înțeleg, de ce ești tristă? Pentru asemenea împrejurare. Pentru Maria sunt tristă. Mi-am închinat toată viața iubirii alor mei și am găsit în această iubire mult amar. Irina și lui Stabrichie! Deschideți poarta! La s-a întins și în alte părți ale împărăției. spune tot. Aduc, aduc scrisoare. Răsculații vorbesc în numele lui Mihai, Lahon, Dracon și a lui Alexis Mozeles, cerând să vină la putere Constantin, fiul lui Leu împărat. Să se ducă în surgi un mumă sa Irina cu eunucul ei! așa spun oștenii. Chiar așa! Și tu cu cine eu sunt Libian și țin cumpărătea sa. Trebuie să-i dau scrisoarea neapărat până nu-i prea târziu. Am alergat și noapte schimbând cai din poștă în poștă. De scrisoarea încoate. La carceră cu tine! Hai! Nu! Ha -ha! Nu! No, no, îndurare! Sunt în slujba în Vasilisa. dați în drumul! Dacă ați întind de urechea, ați auzit armatele apropiindu-se. Hai, hai! Hai! hai da mi hai. îndurare! Carol, da, capitanem. Să se întărească paza în jurul palatului. Înțeles. Așadar, mobilizarea tuturor varangilor din pază. Pornire cu alai la templul unde Vasilisa se află la slujba de seară. O dăm jos și îl vom înscă una noi, cu un ceas mai devreme, pe noul Vasileus Constantin Împarat. e sta ce se petrece afară Maria, să, să vă Drum. Hai să-l vedem pe omul Vasileus. Iată, uite Am Îmi veți în aur! Constantin, salută zâmbini, mulțimile! Vrească Constantin, împărat! Jos, cu mâinele! Jos, cu Destul am lâncezit. De cum asta că am lâncezit? Pai noi suntem meste din cartierul în care se fabrica armele. Am ajuns cercetori de când nu se mai dă de lucru. așa e. De acum încolo se va întoarce traiul bun și asupra noastră. Ah. Iată-și-te, Maria, în cea nouă! Constantinul Vasileu s-a sculat în picioare și salută mulțimele E tânăr și frumos! Nedeștele de noastre de mai bine au înviat din nou. Maria, Maria se află acolo, alături de n părat, în tribună, în haină de aur și purpură, ca o cată din acerea pe care Isaurienile desfăceau în două, un aurul pentru ei și aruncând la gonoi Eu. Eu voi arunca aurul și voi păstra pentru mine... chipul. M-a lăsut. Făricitule, s Tu îți cunoști frâul și îți duci cu vrednicie pe vara. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Împărăteșe, i-a venit rău. O sprijină de subțioară în stofitoarele. Au dus-o, au dus-o după ferdea. Făricitule, S-a Slăvită împărăteasă și iubita mea mamă, am descins la schimnicia Măriei tale să te rog a lăsat doliul și întunecimea mănăstirii după un an și mai bine. Oh fiul meu, de acum eu îmi pregătesc viața de apoi și nu vreau să mă mai amestec în cele lume. Totuși, știu-ți că sunt prins de multe ori în treburile războinice, e mai bine să las acasă o minte înțeleaptă la cârmă în lipsa mea. Da, asta cam așa este. Să mă mai gândesc Măria împăratul nu îndreznește să-ți poruncească Te roagă e, Dacă e așa, fiule, dăm voie să mă retrag să cuget După care îți voi da răspunsul Poți să merg și eu cu domnia ta? O, nu, tu și fecioarele mele rămâneți în așteptare Alte fete s-au îndepărtat. Eu am rămas să te văd. Bucură-te! Bucură-te, Teodota! Mâine îmi vine împărăteasa la Elefterion. Într-adevăr, Maria sa de spina a primit să se întoarcă la palat după atâta surgiuni. Dar nu-i vorba de ea, ci de tine. Pe lângă ea ai să vi și tu. Și nu ne va mai despărți nimeni și nimic. Zi și noapte! Cum să-ți mulțumesc, Teodota? L-a vătămat ce a putut face dragostea pentru teodota. Adică, am sa și a de din nou într-o mărire la palat și ce e una cu alta. Pe teodota. Este una dintre fecioarele din naturajul său Ah! cum înțeleg de ce a îndepărtat Constantin împărat pe Despina Maria soția sa cu cununie, grabnic și în mare taină A ieșit la lumină de pe unde stătuți se ascuns și sta Vrichie, Hadâmbul Mare dregător pe lângă doamna Irina Și ca să-i facă hatărul mamei sale împăratul l-a trimis pe la Onotracon în luptele de la capătul lumii Și toate astea pentru Teodota este tu. Pe mine să nu mă iei așa. Eu sunt un eunuc slujitor ca tine. Da, te-am chemat. Te-am chemat să-ți pregătești scule. Că vom avea de lucru taman la trei zile după revenirea de spine Irina la palat. Ce scule să pregătesc? Fierul înroșit. Pentru ochii lui Alexis Mozelles. Și? Și pe mâine, tot pentru la vremea asta, Ascuteți bricele pentru cei cinci unți ai Măriei sale împăratului. Ah. Frații lui Leu împărat, Cristof, Antim, Iepdokim, Nichelas. Lui Nichefor ai să-i crape ochii, celorlalți ai să le tai limbile. Înțeles. Deci la treabă. Și care e semnalul? O cruntare a împăratului. Ah. Și acum? Marș afară. Cesarion breb, mi-a confiat servul domniei tale că te afli într-o a noua zi de post negru. Și ultima? abia ni nimerit prin întunecimea gangului care duce spre chilia aceasta. Prieteni, faptul că ai venit îmi mângâie inima ca un balsam. Vocea ți este ca de pe altă lume, mă Mă înfricoșez. Ce durerea marnic ai pe suflet? Ia loc. Așa. Luminița de sus ne ajunge. Spune, rogute. M-am retras în această liniște adâncă, departe de fastul hipodromului, cu alaiurile împărătești pe cât de ipocrite, pe atât de deșarte, departe de sărăcimea-ntul care Viosul filare, Își găsește mângâiere De ce te-ai însingurat? Ca să cugeti, Am vrut să cunosc Adevărul Să mi-l dezvălui mie însum. Despre împărat Despre doamna Irina Și despre Biată și nevinovată noastră Împărătiță Maria Amar de uricile mele Părinte Platon eu și nu altul. Eu am fost solul care am adus o floare curată și am aruncat-o într-o volbură prihănit, Când îmi aduc aminte de amorul, când am văzut-o întâi, cu ochii mari și încrezător, deschiși asupra unei lumi, ticăloase, pe care nu o cunoșteam. Ei bine, în aceste nouă zile de post am aflat cine poartă vină stricăciunilor ce se petrec. Cine, domnul meu? Lupoica! Ea au uneltit căsătoria fiului său cu o fată curată, naivă, pentru că apoi despărțirea lui Constantin de ea să fie cu atât mai condamnabilă. Lupaica a întărit Brațul isaurianului și al minterii Lovit de nebunia strămoșilor Tot ea A tulburat mintea tânărului împărat Cu dragostea pentru Teodota Fiindcă să fim înțeleși Aranjamentul a fost al ei Ce spui? Seama. A căzut Alexis au fost putilați chiezarii, frații răpăsatului împărat ca să nu mai fie posibil urmaș la tron. A strivit o pe Sa Maria, se vor zvârcoli în sângele lor trupele care se scoală pentru Alexis Mozeles. vor veni monași să blestemii și vor fi păliți peste gură. Vai mie! Toate se vor face ca să se bucure în roadele când lui Constantin împărat. Păi va sorti și se vor arde ochii de câte gâdele în străie roși de față cu muma lui înturnată spre icoane și de față cu Stavrighie, Lupai ca prietene. Ia a pus la cale totul. Bine, dar de ce? Pentru putere. Mă, cu tremur, numai glasul a mai rămas de domnia ta, Cezarion. ...și arderea ochilor. E noapte. E privechi. Peste noi, un cer fără lună. Să ne retragem în gang, prietene, ca să putem sta singuri. Iată-ne la la adormitei tale bunici de osma. E ceasul plecărilor și-al despărțirilor. N-am stat până acum în Bizanț decât pentru a te vedea. Pleci domnia ta? Precum am spus. Pleca ca în Dacia, spre liniștea muntelui ascuns. Ai cunoscut nefericirea mea? Fără îndoială. Știi că am avut vreo bucurie? Oh, prietene, am simțit că vechezi asupra mea. Dar acum rămân cu desăvârșire singură. De ce mă părăsești? Mărită doamnă, aici unde nu ne vede nimeni, pot îndrăzni să-ți iau mâinile. Da, da, mă cuprinde așa ca o vrajă. Știi când la încoronare te-am văzut și m-am pierdut? știu. știu. Inima mea te regăsise acolo, în vacarmul hipodromului, nepotrivit, ție. Clipa aceea zadarnică am fi putut să o lăsăm să se ridice în soare, or să cadă în apele propuntii ei, atunci că astăzi avem în față veșnicia întristării. Nefericirea, Maria, nu ți-a o a împăratului, ci iubirea mea. E adevărat. Adevărat, însă drumurile noastre în lume trebuie să se despartă aici. O împărăteasă când își pierde soțul, pune vâl negru și se duce pe insula prin chipul. Viața mării tale nu poate avea rânduiala obișnuită a celorlalți oameni. Asemenea, asupra mea stă o putere care nu mi îngăduie să rup legămintele făcute. Deci, în templele egiptenilor? Da, într-adevăr Acolo am cunoscut Lumina Și am jurat în Aflarea acestui lucru, Prietenul nu trebuie să-ți aducă mâhnire Uite, ne vom despărți Se va desface și amăgirea care se numește trup Dar ceea ce e între noi acum murit în foc. E ca o de aur care va ruci în sine, în afară de timp. Hai, hai Maria, deschideți brațele spre mine pentru prima și ultima dată. Ați ascultat Creanga de Aur de Mihail Sadoveanu Dramatizarea radiofonică de Octavian Mândruț Distribuția a fost următoarea Chezarion Breb Răzvan Ionescu Constantin Valentin Todosiu, Deceneu Silviu Stănculescu Platon Gheorghe Cozorici Ilairet, Mircea Albulescu, Regina Irina, Sanda Toma, Stavriție, Constantin Dinulescu, Prințul Constantin, Cristian Şofron, Theodora, Elena Nica Dumitrescu, Maria, Tania Filip, Teodota, Ozana Wancha, Dascălul, Corado Negreanu, Alexie Eusebiu Ștefănescu, Orbul, Valentin Uritescu, Craiul, Dragoș Puslaru, Agatokle, Radu Panamarenko, Carol, Florian Pitiș, Arnulf, Matei Gheorghiu, Gâdele, Ștefan Sileanu, Hoții, Dumitru Chiesa, Boris Petrov, Capitanii Florin Zanfirescu, Sorin Gheorghiu, Candit Stoica. Femeile, Rodica Sanda Tsuțuianu, Ruxandra Sireteanu, Violeta Berbiuc. Ostașii, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Copilul, Juana Răsuceanu. Asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Liche. Regia de studio, Rodica Leu, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică Inginer Vasile Manta, regia artistică Dan Cuicani.